Nem. fogom magam benné? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem. Kejfel Jancsi. Ki. Elég. Miala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már euh. itt. Friday I'm in love. Ha ez szól, akkor lehet tudni, hogy péntek van, vagy legalábbis nagy valószínűséggel péntek, és ez így is lőn. Ma a 2020. szeptember 25-e van péntek, és két és fél felszpontban lesz negyed nyolc. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatókat, nézzük a netezők, valamint Fiala János, korhatáros, 14 éven aluliaknak nem felette és a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, amelyben az első két-három perc interaktív, aztán jön Filipov Gábor, aztán jön Navras és Tibor, aztán jön Horváth Csaba, aztán talán még jönnek önök, aztán én pedig pillanatok alatt távozom, mert ez a tegnapi nap borzasztó volt, és az éjszakája sem volt sokkal külön, már, ami az időbeosztásomat illeti és az alvás mennyiségemet. Őszintén remélem, hogy ez a Maregger semmilyen vonatkozásban nem fogja rányomni a bélyegét, de letagadni nem tudnám, és nem is akarnám 061877, 0877, itt van egy nagyon elegáns prizma, ezt mindig meg fogom megigazítani, ez jelzi az egyik telefont, egy másik prizma a másikat, de ha működ, akkor végül is hát kiad a formára, független attól, de egy 877 0877 óhaj, sóhaj, panasz, bármi. Ami az időjárás je jelentést, ami az időjárást illeti, abban most áll benémi változás, még nem esik, de nincsen... Derült ég a hőmérséklet egyelőre elviselhető, olyan 16 fok körül van, ezt a 16 fokot a hétvégére már csúcs hőmérsékletnek állítják be, és állítólag aztán esni is kezd. Erre felívom előre a figyelmüket, hajrá gombák és éticák. 061-877 0877, még néhány másodpercig. Hello? Gyüleke. Sem Ferenc, szójuk, nem szeretnék kérdeződni, volt arról a szó korábban, hogy a 87-6-nak a sugárzási felület, vagy én tudom, az csökkent. Ez egy történt valami rét, és a lépés, mert a pedig rosszul tudtam fogni itt az autóban. Ugye ez egyetlen jó, egy kérdés van, vagy. hogy egyébként rosszabbul, mint máskor, mert önmagában a 87.6 frekvencia az egy ilyen engedéllyel rendelkezik. Az a kérdés, hogy rosszabbul hallotta e mint általában? Igen, határozottan, igen, határozott a rosszabbul. Ez, ez, ezért is kérdeztem rá, mert emlékszem, hogy volt erről más, hogy... Volt, volt, de nincsenek én... csodák. Írok még egy e mail de gyakorlatilag... Egészen addig, amíg nem lesz egy másik frekvencia, ami nem a 92.9 lesz, á, addig alapvető változás ebben nem áll be. Rosszabb lesz? Mert hogy rosszabbodott esetleg, akkor ez benne van, aki van még Épp annyira javulhat, mint amennyire rosszabbodhat, de nagyjából oda-vissza ingázik, tehát jelentős eltérések nem lesznek időjárási és egyéb körülmények játszhatnak közre, nincs egyéb indokoltsága annak, hogy miért is változna a műsorszórás ereje. Jó reggel, Pataki. Nem pont, mint a... Uh, Csehországban. A restében. Lehet? Valaki azt hitte... ...köszömbös. Csak akartam neked mondani, hogy... Mintán megmutattam a könyvet, amit most is megmutatok, ami azért átmenetileg sorvezetőként is szolgál a mi beszélgetéséhez, és azt kérdezték, hogy te fizetsz -e azért, hogy mi beszélgetünk, és mondtam, hogy ezt én nem tudok róla, hogy fizetnél legalábbis eddig erről nem volt szó, mint hogyha egyébként ebben a műsorban csak olyanok szólhatnának meg, akik egyébként fizetnek érte. By way, nem elképzelhetetlen, de a mi esetében ez fel sem bennem, de ez én jó indulatú feltételezés volt, tehát nem semmi rosszat. Végül is adó és ezt tudjuk Andrzej Vajda után szabadon. Próbáltam ezt a könyvet úgy olvasni, mint a Sötétség Délben a közlertől, felsültem, megmondom őszintén. Milyen értelemben? Hát, hogy nem egy olyan könyv, amit az ember hirtelen előkap, és úgy olvastatja magát. Tehát ez, ez rendesen olyan, mint egy egyetemi tankönyv. Legalábbis a számomra. Hmm, az üdvigi visszajelzések alapján valaki más, hogy olvassa. Vagy bennem van a hiba, én próbáltam innen onnan olvasni, mondván, hogy különböző olyan részek, amelyek az érdeklődésemet felkeltik, és amelyek talán valamilyen módon kontinuitást hozhatnak létre, függetlenül, hogy nem az elején kezdem, de akkor én a, a rosszak közé tartozom. Nem tudom, hogyan rossz -e. a közé tartozó e Azért a célunk az az volt, hogy alapvetően egy közörthető könyv legyen, amiben minél kevesebb az idegen szó és a túl hosszú mondat. Tehát, hogy ezt nem egyetemi vagy akadémiai közegnek szántuk, hanem azt a fajta ilyen ismeretteljesztő műfajt próbáltuk követni, ami mondjuk nem az angol világban az ilyen típusú könyveknél elterjedt. Tehát eddigi visszajelzések alapján, Kifejezetten laikusnak minősítettő emberek azt mondták, hogy, hogy sodorja őket a szöveg, de hát nem éleszek én, nem én az, aki most elkezdi védeni a saját szövegét, ami szerkesztőként keresztül ment rajta. Valójában ez a könyv, ez kinek szól? Ez a könyv, ez, ez most ilyen rosszul fog hangzani, vagy nem tudom, ilyen kincstári szövegnek, de igazából mindenkinek szól, akit érdekel. Ezt én értem, de ez szól a megrendelőknek, no, a lendű megrendelőknek. Persze nekik is, hogy ne. Hogy ne. A lendő megrendelőknek mi szól még ezen könyvön kívül? A, az a munka, amit most végzünk. Tehát mi most csináljuk azokat a konkrétabb, szűkebb vett szakpolitikai kutatásokat, amik az egész ajtórösznek a lényegét alkotnák. Tehát rámegyünk, nem tudom hogy olyan kérdésekre, hogy hogyan kellene felhasználni az uniós kérdeket, hogyan változik meg az állam szerepe a XXI. században, milyen oktatásra lenne szükség. Filippo Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Az, hogy ezek a témák ezt alapvetően mi is kihatározza meg? Volt nekünk, mielőtt elkezdtük írni a könyvet, egy olyan, most már lassan két évvel ezelőtt volt egy nagyon előzetes kutatási szakaszunk, amikor úgynevezett országdiagnózisokat készítettünk, tehát a rendelkezésre álló akadémiai szakirodalom, illetve adatbázisok alapján arra a szakértőinket, illetve mi is ezen dolgoztunk, hogy azonosítsák azokat a legfontosabb problémákat, amik szóba jöhetnek egyáltalán. Amikor azt nézzük, hogy Magyarországnak, mink a gyengeségei és a ezeket hosszan megvitattuk. Sok metódus talán, van. Milyen értelemben? Hát arra, hogy az ember hogyan közelítsen egy ország, hogy hogyan érje le. Én abban a metódusban hiszek, hogy mindig a feltérképezés az első, tehát megnézzük azt, hogy előttünk mit mondtak, és utána mi Oké, okay, rendben van, de van-e olyan kötelező protokoll, hogy vérnyomás, pulzus, vércukor, koleszterin, és itt tovább, és így tovább, mint amit tüdővizsgálat, mint amit egy belgyógyász, mint amit egy körzeti orvos, hát Most egy már körzeti házi orvos. orvosnak mondják, Igen? megtesz akkor, amikor azt mondod neki, hogy doktor úr, valami nem stimmel. Ugye az orvos az először, amikor elnéz hozzá, akkor a kórelőzményedet próbálja feltérképezni, megnézni azt, hogy milyen dolgod volt eddig az egészségügyel. Nem, először azt kérdezik meg, hogy miért jöttél? Hát azon túl voltunk a, a munkainterjúk alatt. De a, a tényleges munkának az első köre az az volt, hogy hát hogyha, hogyha, hogyha ezt az analógiát megpróbálja kiterjeszteni, akkor miért jöttél, az azt jelenti, hogy mit szeretnénk a munkánkkal elérni. Az, az előbb, nem fogom magam ez, egy, ez egy nagyon jó kérdés, mert mit szeretnétek elérni? Két dolgot szeretnénk elérni, általános szinten azt szeretnénk elérni, hogy egy kicsit más legyen a közbeszéd, más dolgokról beszéljünk, érdemi dolgokról, szükebben véve pedig egy nagyon-nagyon egyszeri célunk volt. Izen azt hiszem, hogy te már egyszer nevettél egy nagyot, de tényleg ez a legkézzelfogható cél megfogalmazás, hogy jobb legyen Magyarországon élni tíz év múlva. Aztán ennek vannak persze különböző leágazásai, konkrétan megnézni azt, hogy mi az, ami most akadályozza azt, hogy Magyarországon jobb legyen élni, milyen lehetőségeket hagytunk ki, mi az, amit nem lehet leküzdeni, és mi az, amit viszont szerintünkre lehet küzdeni. Gondolkodom, hogyha tévében látnál, akkor azt látnád, hogy itt fel alá harmonikázom a széken. Azt is megmondom neked, hogy mi az, ami a fejemben van ez ügyben. Egyrészt ott van a te szándékod és a könyv, téged jobban ismerlek egyelőre, mint a könyvet. Másfelől pedig az az ország, amelyel én kelek és fekszem, beleértve, hogy naponta kettő, néha több órában műsort készítek róla, emberekkel beszélgetek, és a kettőt próbálom valahogy összemérni, de az összemérni se jó szó, mert ezek nem ugyanazok a dolgok. Ezért konkrétabb leszek. Ami a színház és filmművészeti főiskolán vagy egyetemen zajlik, az szerintem mély furásban bármikor lehetne ennek a könyvnek egy fejezete, mert mindenhova el tudsz vele jutni, el tudsz jutni az ideológiáig, el tudsz jutni a finanszírozásig, el tudsz jutni a múltig, a jelenig, a tanárokon keresztül, a pártállami múltig, a jelenen keresztül, az ideológiátlanított vagy egészen más ideológiát való fiatalokig, és azon gondolkodom, hogy mindaz, ami a Színházis filmvészeti Főiskolán van, azt valamilyen receptel egyébként lehetne gyógyítani, mert én a magam részéről azt érzékeltem az elmúlt időben, hogy ennek sokkal inkább a leírását tudom megvalósítani, sem a gyújtkezelését. Ez már némileg vonatkozik a könyvre. És ennek két konkrét példája volt. Az egyik példája az volt, hogy beszélgettem egy fiatal emberrel az identitás generációból, aki egyáltalán nem onnan közelítette meg a Színház és Egyetem problémáját, ahonnan mások, hanem az ideológia irányából, amit az őrségben vélt felfedezni, és abban én tényleg találtam egy lukat, mondván, hogy maga az őrség nem biztos, hogy minden vonatkozásában jól lett kitalálva, különös tekintettel arra, hogy ez a fiú egy olyan reflektort irányított rá, amire egyébként a szervezők nem gondoltak, de ezt a fiút egyáltalán nem lehetett meggyőzni arról, hogy ez a dolog másról szól, és abban a pillanatban, hogy én erről beszéltem, abban a pillanatban én egy liberális Pali voltam, aki nem hajlandó az ő pont megérteni, mint két süket beszélgetése. Tehát egyáltalán én hajlandó voltam megérteni őt az, az én részemről egy olyan nyitottságot mutatott, ami a másik fél részéről egyáltalán nem volt meg. Amikor viszont ezt elmeséltem valakinek, aki ezen a héten is vendégem volt és a múlt héten, kifejezetten ellenségesen viselkedett, majd ide, hogy a jövő héten ez hogyan lesz, mert ő úgy érezte, mintha ennek a jelenségnek egyáltalán a felmutatásával, egyáltalán azzal, hogy én ezt elmeséltem, rosszat teszek annak az ügynek, amit ők képviselnek, és elgondolkodtam azon, hogy mit csináltam jól, és mit csináltam rosszul, itt leengedtem a hangsúlyt. Ez a, hogy is ügyek, volt? A Bódi Ábel. Kíváncsi? Ábel, bocsánat, bocsánat kirektő, A Bódi van, Ábel és a német Gábor. Gábor, de ők ebből a szempontból két konkrét személy, de valójában az, ebben a történetben sokkal többet testesítettek meg. Persze, persze, kíváncsi voltam. A, szerintem a, az összes ilyen esemény, és ez az esemény, amiről most te beszélsz, az illusztrál egy olyan dolgot, ami minket zavar. Adják, most a szerintem, az benneteket a... alapvetően nem zavar, hanem szinte ellehetetleníti a tevékenységet. Nem, abban viszont én nem hiszek, bocsánat. Ez, ez lehet, hogy egy hosszabb beszélgetős tárgyal, ez gyorsan elmondom, hogy mi lehet, hogy nevezetesen, és szerintem ez téged is zavar, őszintén szólva, neked a műsorod erről szól, zavar, azt hogy, nem van is a, hogy van a politikának egy olyan logikája, ami rendben van, hogy a politikának a logikája, hogy csak miben és, tiben, vagy miben és őkben tud gondolkodni, tehát vannak a barátok és vannak az ellenségek, és se átjárás nincsen, se a megértés szándéka nincsen, sem közös problémáknak a megoldásának a szándéka nincsen, mert csak azt szemít, hogy ki tud felsorakoztatni többet a saját maga oldalán. Szerintem ez a pártpolitikának egy érthető logikája, ami mégiscsak arról szól, hogy ki tud több szavazót, meg ki tud nagyobb közösséget létrehozni. Ezt én pontosan de, így a... látom, én ezt, ebben látom az akadályát annak, hogy egy ilyen könyv igazán hasznosulni tudjon, hogy nem a könyv, de, hanem... Igen? De, bocsánat, a mondat másrészt fel szerintem még fontosabb ennél, hogy mi azt megtanultuk, hogy csak itt tud egy ország is működni, de ez nem normális. Tehát, hogyha körülnézel a világban, és tudom, hogy nem szereted a nemzetközi példákat, de tudom, hogy egy ország úgy is, hogy nem csak miben és őkben tud gondolkodni, hanem miben tud gondolkodni, ahol van helye uh, ezt... meg... oh, Oké, okay, én itt élek, én, én, én ezt ismerem, Bár másképp lenne, én nem lebeszélni akartalak téged, és nem negatív akartam lenni. Én azt éreztem a két beszélgetést követően, ez is hihetetlen volt, hogy mindegyik beszélgetés után annak az kvázi vagy vélt ideológiának a hívei hívtak föl, hogy milyen ragyogó beszélgetés volt, és például a Bódi ábel folytatott beszélgetés, miközben én nem fogtam az ő pártját, és ez egy enyhe kifejezés, többen megtaláltak, hogy végre úr, hogy a másik oldalt is így ismerteti és propagálja, és tulajdonképpen szétártam a karomat, mert most miért mondjam azt, hogy nem propagáltam és nem ismertettem, csak beszélgettem valakivel, Uh, egész másra reflektálnak, mint amire én beszéltem, és ez egy olyan jelenség, amivel nektek permanensen számolnotok kell. Ez a, a másfél hete vagyunk a nyilvánosság előtt, és hidd el nekem, hogy ennek nincs mi közel nyilvánossághoz, ezt, ezt megelőzően is tisztában kellett ezzel lennetek. Elméletileg az ember tisztában van vele, aztán egyszer csak szembekerül ezzel a szituációval, amikor rögtön az első interjúrel nem arról beszélsz, hogy szerinted hogyan lenne jobb itt élni, hanem arról, hogy akkor most kimondjuk-e, nem mondjuk ki, hogy diktatúra van, fasizmus van, vagy demokrácia, vagy nem tudom, és mindenki rögtön be akarja sorolni a dolgot valamelyik lövészáról. Egy olyan nyitottság kell hozzá, amiről, am, amit ami, ami, ami csak bizonyos emberektől várható el, és hogy ez a nyitottság egyébként hogy teremthető meg, a sokkal inkább a pszichológia és a szociálpszichológia területére tartozik, semmint amit egy ilyen könyvvel meg tudtok oldani. Mm, illetve a meggyőzés, tehát fél egy őszintén ő, írni egy 400 oldalas könyvet, az, az nem hogy az első lépés, hanem a nulladik lépés, tehát ezzel még nem értél el semmit. Szerintem mi, neki most az a feladatunk, és azért törgünk ennyit a médiával, amit te meghallgatni hogy én nem szeretek szerepelni, az az értelme ennek, hogy embereket meggyőzzünk, hogy az, az ő érdekük is, hogy így szemléljék a világot mostantól, bármennyire nehéz, mert egyébként... 50, 60, Jó, csak én arra. azt érzem, hogy ha ez egy iskola lenne, amit te tartasz, akkor ott minden nap az első órának ez kéne lennie. Nem lehet, hogy az ember egy évben egyszer ezt megteszi, vagy egy hónapban egyszer. Azok, akik nem nyitottak, azok ennyitől nem nyílnak ki. Itt nem arról van, hogy mindenki, aki, aki nem nyitott meggyőzni, és megváltoztatni, és, megváltoztatni, és senkit nem akarunk. Én abban hiszek, megint csak a demokrácia tömeglogikájának megfelelően, hogy kritikus tömegű kell, embernek a szemét kell felnyitni arra, hogy így is lehet gondolkodni, és így érdemes gondolkodni. Lehet, hogy nem XY műsorvezetőnek a meggyőzése a végső célmert, már nem lehet meggyőzni, de a hallgatók közül... Elmondok egy konkrét példát, hogyha szabad még gyorsan. A kollégám koré beszélt erről az egész projektről, amit mi csinálunk, egy ismert betelefonálós műsorban, ahol gyakorlatilag összeveszett a műsorvezető vele, mert hogy miért nem azt mondjuk ki, hogy diktatúra van így, meg úgy, meg amúgy. A kollégám megpróbálta arról beszélni, hogy vannak olyan kérdések, amikről sokkal kevesebbet beszélünk, de nem kevésbé fontosak. Ebben maradtak, hogy nem tudom én, a kollégám kollaboráns, meg, meg, meg Fidesz-Bérensz, meg ilyesmi, és innentől kezdve a betelefonálók elkezdték sorba mondani a műsorvezetőnek, hogy hát gondolkodjon már egy pillanatra, tényleg nem egy jó dolog -e ez, amit mi csinálunk. Nem lenne valami alternatív... Vízmény, Ó, óvattal, azon, óvattal vagyok ez iránt. Nekem kicsit olyan érzésem van, mint hogyha felszerelnének kamerákat a laboratóriumokba és a konyhákba, hogy az jó -e vagy se, miközben laboratóriumkra és konyhákra szükség van. El kell, hogy köszönjek, mert megsértődik a navracs is, mint hogy te is megsértősz, szakésőbb később hívlak. Soha. De, de aztán valamikor beszéljünk. Csokolom. Oké. Okay. Filipov gábor Jó reggelt, lehet? Frázis. Csak röviden mondom, gyakorlatilag az életet szeretném megismerni, és mire, meg, mire, mire rájövök, hogy nem ismerhető, addigra meg is halok. A mi beszélgetésünkben hullámszerűen, mint egy színusz, tehát fölül lent, volt ez már völgymenetben, volt ez már hegymenetben, hogy egyébként mennyire Mondok egy konkrét példát, a pszichiáterem is mindig azt mondja, hogy nem, azt lehet érteni. Ugye ön azt mondta, hogy Magyarország számára az unió az külpolitika, miközben az a mi életünk, hogy lehetne az külpolitika, igaz? Igen. Majd ennek a bonyolult nevű asszonynak az, a beszéde beszürem lett nem fogalmazok így, beszürem lett a hazai sajtóba, aminek ön annyira megörült, hogy képes volt ennek az egy jelenségnek, ami nem is tartott nagyon sokáig, akkora jelentőséget tulajdonítani, hogy azt mondja, mostantól kezdve ez már nem külpolitika, hanem belpolitika, és én azt mondtam magamban, mint az idősebb, hogy jé, a navracs is vágyfantáziál. De én ilyen. hát, Ja, így is állíthatjuk, jó. Nem, nem ezt mondtam, de nem, ezek szerint nem nézte a, a saj, azokból a sajtótudósításokból van idédet, ami a, ez az online beszélgetés az, volt, a, az. Hát de magát a beszélgetést nem látta. Magát a beszélgetést azt nem látta. Látja, látja? Ez, a problém, tehát ez a probléma az ilyen tudósításokkal. Ez egy másfél órás beszélgetés. Amiből az újságírónak megvan adva a feladat, hogy kell csinálnia egy három mondatos hírt. Ezért a másfél órát, ami, ahol szépen gömbölyödik a téma, azzal ugye ő nem tud mit csinálni, mert ezt nem lehet leírni három mondatban, hanem keres egy olyan mondatot, ami aztán három mondatos hírré formálható, ami viszont szinte semmit nem árul el a másfél órás beszélgetésről, hanem, ki, hanem húz belőle egy hír. Hol találtam volna hatodta? meg egyébként az online közvetítést. Hát, én nem, én, ez az, az azt hiszem az Európai Parlament Budapesti irodája. Igen, meg én kerestem, de nem találtam. Bevallom őszintén egyébként, hogy, hogy az idő végessége az sokszor eredményez olyat, hogy az ember valamit kénytelen elolvasni, független attól, hogy Igen. amit ön mond, az tökéletesen igaz. A leírások és az, amit az ember egyébként nem leírásban tapasztal, azok néha hihetetlen szöget tudnak bezárni. Igen. De egyébként tényszerűen igaz, hogy én azt mondtam, hogy valóban a korábbi beszédekkel összehasonlítva a mostani beszélgetésnél, azt egy fontos újdonságnak tartom, hogy a korábbi beszédek egyáltalán nem ütötték meg a magyar média inger küszöbét. Tehát lehetett szóbb bármilyen, talán egy volt, amikor Jean-Claude Juncker. Két vagy három évvel ezelőtt bejelentette, hogy meg fog szűnni a nyári időszámítás az Európai Unióban, ehelyett csak a magyar sajtó. Igen. És egyébként a versengő európai parlamenti képviselők is, akik rendszeresen úgy állítják be a bizottság kezdeményezéseit, mint az európai parlament ügyeit. És erről volt egy kis. De egyébként nem volt aztán, nem szokott lenni erről tudósítás, most viszont a der Leyen beszédről több e -hát tudósítás is volt, és ezt valóban, ezt annak tulajdonítom, hogy a magyar politika, vagy a magyar közvélemény kezdi felismerni, Én ezt még nem, nem befejezett tényként mondom, de kezdi felismerni, hogy az európai belpolitika az része a magyar belpolitikának. Igen. De ezt fenntartom, ez nem vágy, ez szerintem egy ténybeírás. Hát én ez alapján, az egy dolog alapján ilyet ne, nem állítanék, és aztán ennek e, azért e, a folyománya már nem volt annyira tág, tehát azért ez pillanatok alatt átalakul az ellenzék és a kormánypárt ideológiai vitájává, hogy abból, ami egyébként elhangzott a bonyolult nevű asszony szövegéből, mi az, ami Magyarországra vonatkozik, mi az, ami ellehetetleníti Magyarországot, az ellenzék pedig azt mondja, hogy valami jót kitalálta, de a kormány ellehetetleníti, magyarul úgy csinálnak belőle belpolitikát, hogy közben az egyre jobban távolodik attól, ami eredetleg elhangzott, vagy amit eredetleg szándékozni akart az illető. Igen, de ez nem általában a belpolitikai viták logikája, hogy mindenki egy ürügyet keres valójában. Jól beszél, jó, igen, igen. Én azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, de most egyébek között a Filipovval folytatott beszélgetés hatására, mert most már fix előjáték, a mi kettőnk beszélgetéséhez, vagy mi vagyunk az utójáték nézőpont kérdése, visszatért ő a műsorba, de ettől függetlenül, és azt gondolom, nagyon fáradt vagyok, mert keveset aludtam, és a hétvégére borzasztó állapotba kerülök, de még így is működik az emlékezetem. Én azt szeretném, ha ez nem lenne ürügy. Jól beszél. Igen, ürügyé válik igaza van, de az a kérdés, hogy ennek így kell-e lennie? Hát ezt nem tudom. Ezt nem tudom, hogy így, így szokott lennie. Hogy így kellene -e lennie, azt nem tudom. Ugyanis a... ebben ne az a baj, hogy ürügy, hanem hogy az, amiről egyébként szó van, a szónak abban az értelmében, ami nem félreérthető, ki lesz herélve? Igen. Ez így van. Ennek én is voltam sokszor szenvedő alanya, de ez talán a dolog talán az emberi elme, vagy a harci, az emberi elme harci állapotának természetes. Jó, csak mi van, hogyha én nem vagyok igen. harci állapotban? Hát, akkor el kell olvasni az egész beszédet, ami egyébként nagyon fontos. De viccel velem, én ezt el, elkezdtem de olvasni, de ez valami, tudom, de 50 oldal. Igen, hosszú beszéd volt, egy 70 perc. Igen, volt. Igen, igen, igen, igen. Az leghosszabb leghosszan beszédből. Zsámtól, Gyunker ezeket 20-30 perc alatt szokta elintézni. Um, de mégis, mert rengeteg, nagyon-nagyon érdekes dolgok vannak benne, ami, amit eltérő módon interpretál a két oldal, fogalmazzunk akkor így, tehát a magyarországi két oldal, és olyan dolgok is, amire pedig egyáltalán nem fordítottak figyelmet, holott, holott érdekes. Nekem igen, tehát érdekes ezt hasonlítani szerintem. Jó, de ugye itt olyan szempontok is jelentkeznek, amelyekre én nem tudok tekintettel lenni, mert nekem a vágyfülőek azt is elmondják, hogy ebben magának a bonyolult nevű asszonynak mennyi vágy fantáziálása van benne, tehát nem csak a navracisnak, amiből aztán később. Ugye, nekem elmondták szakemberek, mi alapján nem tudom, valószínűleg mert jobban értenek hozzá, mint én, hogy amit például az alapjövedelemről mondott a bonyolult nevű asszony, az gyakorlatilag egy vágyfantáziálás volt. Elmondta, hogy mit szeretne, és az tényleg ká jó lenne, de hogy abból nem lesz semmi, mert hogy az egyébként abban a formában, ahogy elhangzott, azt lehetetlen ebben az európai struktúrában megvalósítani. Most én ehhez egyáltalán nem értek. Honnan tudjam azt, hogy mi az, amit a bonyolult nevű asszony komolyan gondol, és nem gondol komolyan? Vagy ezt nekem ö, nem kell tudnom, az egészet komolyan kell gondolnom. Érti, amit mondok? Értem, értem, de itt a komolyság, nem komolyság, ez sok esetben kérdés is. Ugye egy kicsit azért ez olyan, mint a. Mm, tehát, hogy a az Európai Bizottság elnökének sokkal szűkebbek a hatáskörei, mint amikor ebből a beszédből sugárzik. Tehát itt ő ugye tíz évvel ezelőtt találták ki, a név is után rá, igen. az amerikai elnök unió állapotáról szóló beszédének a mintájára, a, annak a gondolatnak a jegyében, hogy legyenek olyan azonosítható identitás pontjai az Európa politikának európai politikának, személyek, események, és a többi, amelyek, az, amelyek esetleg elindítanak egy olyan folyamatot, ami egy ilyen ízig politikai élethez vezetnek európai szinten. És ennek része ez is. Itt az Európai Bizottság elnöke egy kicsit megpróbál úgy viselkedni, mintha az amerikai elnök. Jó, de lenne. Akkor, akkor hadd mondjak egy konkrét példát, amit én például nem értek. Csak azt mutatom, hogy én próbálom megérteni, aztán majd ön segít, vagy azt mondja, hogy hülyeségeket beszélek. Ez amit mondok, az nincs is, meg nem is lehet rá válaszolni. Ugye egyfelől azt mondja a bonyolult nevű asszony, hogy milyen e, e, szempontok alapján, tehát hogy milyen szempontok kellenek, hogy a mi gondolkodásunkat befolyásolják, mert ezek azok, amelyek egyébként a jövőt illetően fontosak, és ebbe beletartozik az egészség, úgy különös tekintettel most itt koronavírus járvány idején. That's right. Igen, igen. Ehhez képest az Európa Parlamentnek arról beszél, hogy ez mégiscsak botrányos, hogy az egészségügyi költségvetést hogy megnyirbálták. Igen. És akkor én azt mondom, hogy ez hogy a franc a van. Hát ha a bonyolult nevű asszony azt mondja, hogy ez nagyon fontos, akkor nyilvánvalóan több pénz van rá. De most, ha kiderül, hogy kevesebb pénz van rá, akkor most vajlójában miről beszélünk, vagy nem tudja a balkez mit csinál a jobb, vagy jön a navracs is, és most segít nekem. Igen, jön a is, és próbál segíteni. A, akik megnyír, ugye úgy nézti a jelen esetben a törvényalkotási folyamat, hogy az Európai Tanács, tehát a tagállamok, állam és kormányfői, mm -hmm. a első körben elfogadnak egyfajta bizottsági javaslatot. Amit a bizottság javasol valamit, ezt az Európai Tanács valahogy elfogadja. Itt történt a nyírása az egészségügynek a júliusi Európai Tanács ülés kompromisszuma jegyében, és ez átkerült most az Európai Parlamenthez, és az Európai Parlament is elfogadja. Ez tulajdonképpen az Európai Tanács, vagy a tanács, és az Európai Parlament úgy működik, mint egy kétkamarás uh -huh. parlament, uh -huh. ahol a tanács a felsőház, tehát a tagállamok képviselői, a parlament pedig a képviselőház. Uh -huh. És most kerül a képviselőház elé, hogy elfogadja, és szerintem von der Leyen egy kicsit panaszkodott a tagállamokra az hogy Európai Parlamentre. Hogy a parlamentre? Az Európai Parlamentnek panaszkodott, Értem. hogy... Csinálja vissza azt, amit a tagállamok csináltak az egyesült. folyamat. Hát visszacsinálni nem tudja, azt tudja csinálni, nem fogadja el. Igen. Hát igen, igen. És akkor újra kezdődik az egyeztetési folyamat. Tehát ott De van csak még... közben ugye arról beszél a Navracsics meg más, hogy ugye körmünkre éget ez a cigaretta, nekünk nem nagyon van időnk arra, hogy itt ezt össze-vissza dobálják, mert a koronavírus járvány okán, meg egyébként is a költségvetés okán, hát már nagyon itt nézi mindenki az óráját. Igen, de az Európai Unió nem a gyors a birodalma. És azt hiszem, hogy a, most a koronavírus járvány is pontosan ezt erősítette meg, ezt a fogalmazunk itt, hogy sejtést, hogyha gyors reagálásra van szükség, gyorsan kell pénzt adni, gyorsan kell mozgósítani, akkor az, az, az a tagállam továbbra is, aki tud valamit csinálni. Az Európai Unió ahhoz tud segíteni, vagy abban tud segíteni, hogy, hogy középtávon és hosszú távon segítse a tagállamokat az újjáépítésben, vagy a, aztán a megelőzésben és a koordinációban azzal, hogy több pénzt tud biztosítani nekik, nagyobb, nagyobb méretet. Tehát, elvileg ideológia mentesen? Így jó a hogy elvileg ideológia mentesen. Így, így elfogadom. Gyakorlatban nem tudom lehet-e ez. Ugye mit jelent az ideológiát? Jó, tűnik, a az a helyzet, helyzet, hogy tényleg nem udvarolni akarok magának, de a szószoros értelmében minden nap lehetne valamilyen magyarázatot fűzni ahhoz, hogy az emberek értsék, hogy mi zajlik, mert, mert, mert egyébként abban az agyon ideológizált világban viszont, amiben mi élünk. Mert ugye itt arról volt szó, hogy ideális esetben, nálunk viszont nincs ideális eset, nálunk van az ideológia, és aztán vannak a tények, amelyeket az ideológia naponta ír át, én még ennyire ténytelen világban soha a büdös életben nem éltem, kétségtelen, hogy öregszem, tehát ennek következtében lehet, hogy már éltem, de azt nem így éltem annak idején, meg vagy átírtam a történelmet. A dolog lényege az, hogy ismét egy másik példát mondok. És ebben az ön következetességét, vagy következetlenségét próbárom tettel érni, miközben ön nyilvánvalóan következetes, csak én nem értem. Ugye ön az egyik publikációjában azt írja, mint amiről most is beszélt, hogy egyébként koronavírus járvány idején mennyire alkalmatlan az Európai Unió struktúrája arra, hogy egyébként gyors döntéseket hozzon, és ez egyébként a távolba mutatva, Elnézve messzire, azt a kérdés is felveti, hogy egyébként perspektívikus a most nemzetállamok vagy Unió? Érthető vagyok eddig, ugye? Igen, igen. Aztán történik valamilyen intézkedés, ami egyébként nagy nehezen megszületik, és akkor azt mondja a Navracs is, jól működik az unió, nem nemzetállamokat felszámoló, de mégis egy egységes Európa és nemzetállamok. Nem mondom, hogy 180 fokkal kerül szembe önmagával, de éppen az aktuális helyzetből adódóan azt érzem, mint hogyha ez, amiről mi beszélgetünk, ez állandóan változna, holott ez állandóan nem változhat. Hát az a gyors elemzések hátránya, hogy amikor mindig olyan információ... De érthető, jön, amit itt hozzá... összedadogok? Érthető, érthető, de szerintem nem ellentmondó dolog a, a kettő, ugyanis március elején, amikor Uh, kitört a pánik hangulat Európában, ugye összeomlott olaszország gyakorlatilag, és egymás után adottak össze az ország. Mi ezt azért érezzük kevésbé, mert nálunk a tavaszi hullám az a mostani állás szerint úgy tűnik, hogy sokkal kevésbé volt. Hogy mondjam, pusztító, komoly, nem tudom, mint a, mint a mostani... Bármilyen kézőt elfogadom. Igen, de a tavaszi, a tavaszi Európában bármint is egy óriási riadalmat keltett, és uh, valóban akkor az a... a Ugye többen is felvetették, hogy kész, itt, itt van vége az Uniónak, mert semmi, sem segíteni nem tud, viszont ár. És aztán ahogy ment előre az idő, úgy derült ki, szerintem kérdéses volt hetekig ez, hogy valóban akkor most a tagállamok besokalnak-e, és azt mondják, hogy akkor, akkor hagyjuk az Európai Uniót a felébe, és majd mi megoldunk mindent, lezárjuk a határokat, fertőtlenítünk mindenkit, nem tudom. De március közepétől, április elejétől az uniós intézmények kezdtek magukat találni, ami egyértelműen az életképesség jele. Elkezdtek, elkezdtek rájönni arra, amit mi sem tudtunk korábban, szerintem, vagy én nem tudtam korábban, más lehet, és nálam sokkal sem is tudtam, hogy az uniós intézmények miközben sokat szor mondanak kudarcot azonnali válságkezelésben, mert nem képesek mozgósítani gyorsan, nem tudnak, nem tudnak gyorsan konszenzus teremteni, nem tudnak gyorsan végrehajtani éppen az összefegységéből adódóan, viszont azáltal, hogy ezt a gazdasági újjáépítési programot kidolgozzák, sokkal több pénzt tudnak mozgósítani, mint amit ma egy tagállam saját maga a piacról vagy bárhonnan e, tud szerezni. Ebből adódóan az uniós intézmények nagyon hasznos segítséget jelenthetnek a tagállamoknak, Például a gazdasági újépítés esetében, és ezzel párhuzamosan jött az a másik kezdeményezés is, hogy akkor már a következő járványra felkészülve esetleg európai szinten jöjjön létre egy összefogás, amit most Fonder is elmondott. Nagyon a jól adatot. beszél, de ebből tudja, hogy az itthani átlagember és még annál is átlagabb ember, mint én, mit tapasztal? Hát az, hogy káosz van. Nem, az, hogy káosz van, abban tökéletesen igaza van, igen, kaotikus viszonyokat lát, de azt látja, hogy van egy őrszem, nevezetesen a miniszterelnök úr, akiben nekem meg kell bíznom. Egyébként ez nincs ellenemre, csak néha az ember kérdéseket feltenne neki. Ez nem megy, de mindegy, nem ez a dolog lényege. Ő azt mondja, semmi olyan dologban ne támogassanak engem, amit egyébként feltételhez fűznek. És milyen feltételhez fűzik ezt miniszterelnök úr? Ezt ahhoz, a miniszt ezt ahhoz fűzik, egyrészt van egy ilyen migrációs elvárás, amit most volt éppen, amiben másképp fogalmaznak, de ez a bűbű szavú, ízé, tehát meg akarnak bennünket vezetni fiala, te jól tudhatod, ismered őket. A másik pedig ezek a jogállami kritériumok, amelyekkel kapcsolatban mi nem alkuszunk, és onnantól kezdve mindarról, amiről ön beszél, már egy szót sejtünk, hanem arról beszélünk, hogyan nyomják rahácsot. Na most én ezt nem tudom összeegyeztetni. Én ebben ez elveszek. Ez éppen, de ez valóban így van, hogy a magyar politika, ahogy a magyar belpolitikai vitánk is szerintem az átlagosnál sokkal nagyobb arányban futnak ki hatalompolitikai vitákká. Ugyanúgy a magyar Európa politikai vitást De, is ez, de, rendszeresen... de, de ebben, ebben benne van minden tudnék egész egyszerűen ez mára azt érte el, hogy ezeket az ideológiákat veszik át a hallgatók, nézők, olvasók, Igen. lakosok, miközben szakmailag senki nem ért hozzá úgy, mint ön. Az de itt a nagy tü... kérdés. Tud, az itt a nagy kérdés hogy lehet-e ehhez úgy érteni szakmailag, hogy az emberben van önkorlátozó képesség, független attól, hogy melyik politikai családhoz tartozik, hogy közben úgy nyilvánolja meg, hogy közben nem minden mondatából az derüljön ki, hogy ő melyik politikai családhoz tartozik, hanem az derüljön ki, hogy ő egy szakember. Hát ezt nem tudom. Hát ezt nem tudja, én ki. tudom. Nem tudom. Hogyha valaki az EU-strat megjelenő blogunkat olvassa, ott, ott napi jellemzéseket láthat az Európai Unió, vagy az Európai Intézménye. Jól beszélt, de az nem is politikusok is semmit, nem? hiány is ezen a héten nem is semmit. Uh, hát azért, mert a és jó titánok annyit írnak, hogy... Én ezt de értem, értem, de hát... Csak láss, e, azért mondom, hogy én ezt képélek. követem, de ezt nagyon jól tudja, hogy <laughs> jó. Nem, azért mondom, hogy az egy kísérlet arra, hogy próbáljunk szakpolitikai szempontú, tehát nem hatalmi politikai és nem pártpolitikai szempontú, hanem szakpolitikai szempontú értelmezését adni az Európai Uniós eseményeknek. Ekkor e... az olvasottság annak? Nem tudom. A visszajelzések alapján a nem túlták magyar szakmai közvélemény olvassa vagy ismeri. Tehát nem, nem mindegyiket nyilván, de vannak bejegyzések, meg vannak bejegyzések, amik nagyon futottak, amit írtam a Európai Parlament. Igen, azt előtt, így, az így, az, így, az, így. Igen, tehát van ilyen, amikor a magyar újságírók... Jó, de az az tudja, ne az, az van, mindig azért van, hogy akar -e a miniszterelnök bet. lenne a Navracs, és be lehet-e abba igen, a térbe, igen, amiből a Navracs is úgy égen. fut kifelé, hogy a pártusz nem az, fut gyorsabban. Így, ki a jobb Orbán Viktor, Orbán Viktor vagy Navracs. igen, igen. Igen, igen, Tudom, hát ezzel tisztában hogy de nem tudok mit csinálni, hát írhatnék tiltakozó kiáltványokat a magyar igen. Jó, csak azt mondom, hogy, hogy, de hát, de hát, hogy ez egy szűk kör. Igen, és szerintem nem is nagyon... Én nem tudom, van-e van -e komoly igény Magyarországon arra, hogy, hogy tehát a, a, a szélesebb, fogalmazunk itt hogy a szélesebb közvélemény számára a szakpolitika, még a magyarországi szakpolitikai elemzések népszerűségével kapcsolatban is vannak, kétségein, szerintem az nem teljesen véletlen, hogy Magyarországon a politikai viták állandóan hatalmi politikai kérdésre húknak ki. Mert a magyar politika az valahogy, valahogy a hatalom hatalommal, csak a hatalommal hajlandó foglalkozni. Azt látom a... Jó, hát csak úgy, hát, a szeretnék... éppen most jött nekem egy fontos ö, nézőm, és hallgatom, hogy így ér össze a Filippova Navracsi csalamivel. amivel egyébként én nem fog vitatkozni egyebek között, majd pont arra akartam kérni, hogy talán 33 vagy 34-kor hívnám ezentúl, hogy a Filippovnak legyen még három perce, talán azon Jó. a három percen nem múlik. Filippovnak szívesen. hogy hogy um, Azért ön is sokkal jobban lubickol akkor, amikor leírónak kell lennie, vagy ebből a pártpolitikai izéből kimaradhat, alapvetően egyébként azért, mert annyiszor megégette magát, vagy hozták kínos, vagy kellemetlen helyzetbe, vagy nem kívánja. Mert egyébként hát... mielőtt még ilyenek lettek volna, azelőtt gyanutlanul, Azért bele, bele sétált ilyenben, miközben nekem már semmilyen szándékom nincs, de én itt a konyhában, ahol vagyok, egy ideológiátlanított sertéshús pároláshoz szeretnék tanácsokat kérni. Miközben értem, hogy van egy folyamat, ami valameddig eljut, és utána már csak ide, ideál, ideológiával ellátott sertéshús lesz, de ezt a folyamatot legalább addig, amíg nem kötelező a Prézli után ideológiával is ellátni, addig követném. Hát igen, én azt hiszem, hogy én egy. Ez a görbületig ideológiai... elmennék vele. Én egy kevésbé ideológikus személyiség vagyok, sőt nem is szeretem nagyon az ideológiákat, és a mai világ, ahogyan nem is mondta, egy nagyon ideológikus világ. Szerintem ma a magyar politika nagyon nagy. De itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, mert ez teljesen lényegtel, hogy ideológikus-e vagy sem. Az a kérdés. Nem. Türelem, türelem, türelem, Most kivételesen rövid leszek. Az a kérdés, igen. hogy ez a talajvízbe le tud-e menni. Ha maga azt mondja nekem, hogy egyébként az ideológia képtelen rá, beszélhet bárki bármennyit, akkor azt mondom, hogy akkor biztos rossz a tapasztalatom. Én azonban azt érzem, hogy a talajvízbe ez le tud menni, és abban a pillanatban olyan folyamatok is ideológia által befolyásoltakká válnak, ahol ez már sokkal nagyobb probléma, mint hogy X vagy Y, aki betelefonál nekem, effektív hülyeségeket mond. -e. Igen, igen, de hát ugye az ideológia azért tud lemenni a talajba, mert az ideológiának, ami az egyik fontos tulajdonsága, és ezt szeretik sokan, a vonatkerülőt tud tenni, bonyolult tényeket, megmagyaráz dolgokat. Azért ez történt, hát hiszen miért is csodálkozunk rajta, hiszen csak felkelítni az adott ideológia alapkönyvét, és az megmagyarázza. Ő, de ő el lenni. tudja mondani, mint hogy én is tudom mondani, hogy egy traumatológus például a tevékenysége folyamán alapvetően nem követ ideológikát, ideológiákat. Hogy vajon a gazdaság, ahogy működik, az mennyire követ, mennyire nem, abban már bizonytalabb lennék, miközben egyik hessen értek. Igen, igen, de van, amikor egy traumatológust sem a traumatológiai tevékenysége, hanem az ideológiai tevékenysége alapján ítélnek meg. Jó olyan beszél, politikai most, igen, én most nem arról Ném, csak beszél. azért mondom, hogy az ideológia mindenhol jelenti lenni. Ma az ideológia szerintem a magyar politikában ö, sokkal szélesebben beszívódott, vagy az ideológiai érvelés, mint, mint, az, mint a korábban, de hála a jó égnek még más szakmák jelentős részére nem át. Vannak rá kísérletek. De az egy olyan világot fog eredményezni, amely... Hát az, az, igen. Tehát a kaotikusság az nem egy pozitív jelző. is az én szememben nem. Nem pozitív jelző, de én tudom, nem tartom olyan nagyon tragikusnak sem. A káosz azért az emberi élet egy jelentős részének a, a egyik jellemzője, vagy a politikai élet. A része közösségi élet azért sok esetben tud kaotikus lenni, egyik öntől a másikra tud kaotikusá válni. És sokkal nagyobb civilizációs vívmány a szabályok megalkotása és fenntartása, ebből is látszik. Jó hogy... beszélt, csak nem tudom eldönteni, hogy mire figyeljek. Nekem mindig a Vudi jut az eszembe, talán a menhetemben van valamikor az egyik nő, aki neki udvarol, de sikere van, de van egy másik ember, aki szintén udvarol, és nem tudom, valami hülye szöveggel elkábítja a nőt, és akkor mondja neki a Vudi elején, hogy de nem veszed észre, hogy közben hogyan matat a szoknyád alatt. Tehát, hogy ez az egész, ez valójában egy konkrét dologra irányul-e, vagy tényleg komolyan kell venni, mert, mert e tekintetben is vannak jelentős kétségei. Tehát az, az alapvetően jelentős kétségem azt tudja, abban van, hogy miután ön tudja, hogy egy mérhetetlenül kíváncsi, és egy gyakran koromat a mérhetetlen erőszakos pali maradtam, olyan találkozóim jönnek létre, de most ne a kettőnkére gondolja, mert ez lényegtelen a többi képest. Együtt kell tudni értelmezni. Amikor egyszer csak meglátok valakit, aki alapvetően ideológikusan van jelen, vagy van számon tartva, vagy van nyilván tartva a közéletben, és egyszer csak beszélgetve kiderül, hogy ugyanolyan ember, mint én. De képes felvenni egy olyan köpenyt, a munkája során, ami megkülönbözteti őt attól az énétől, amikor én beszélgetek vele. És miut az illető nem színész. Ennek következtében én a dologgal, onnantól kezdve nem tudok mit kezdeni. Pedig elvileg értenem kéne. Talán érti, amit mondok. Ez nem az magára vegye, mert. Nem, tudom. Ő... Nem, nem, nem. Azt én sem tudom, hogy ő mikor beszélhet a köpenet. otthon fog, ma sánvem. Nem, hát amikor beszélgetek, beszélgetek vele. Tehát van egy olyan hát szituáció, hogy ez ez másképp ez nyilvánul meg. De... Értem, de akkor melyik az igazi ő? Hát ez a gondok. Na, igen. de ez egy nagyon fontos dolog. Ez egy nagyon fontos dolog, mert az ember nem tud nem én azonos lenni hosszú távon szerintem. Hát a példa, ez egy, egy nagyon jó kérdés. Én azt tapasztalom, hogy ha színész, akkor hosszú ideig meg tudja valósítani. Hát, Ki mennyire színész? De, de, de, de, de nagyon komoly van személyiségben. Hát ezért a, a színészetünkben. Hát, én azt látom, hogy ezt a komoly árat, ezt nagyon sokan megfizetik. Uh -huh. Na, tudom. Nekem ez túl magas. Hát, hogy. Igen. Ha nézne a tévét, akkor azt látná, hogy így így, így ingatom a fejem. Vannak, vannak olyan, apukám volt olyan, Amire nem akart válaszolni, arra azt mondta, hogy nem értem. Pedig az apukám mindent értett, és ön is egy nagyon okos ember. Nem hasonlítanám az apukámhoz, mert az olyan érzelmi vonatkozású, ami már túlmutatna mi kettőnk kapcsolatán, meg nem is lenne igaz, de mindig apámat jutatja eszembe, amikor azt mondja, hogy ez magának magas. Ha? Az azt jelenti, hogy abban nem akar megnyilvánulni. Tiszteletben tartom, de nem fogadom el, hogy Nem, magas. Nem, nem, én azt mondtam, hogy nem, nem nekem az ár magas. Hát Jaj, azt az, ez az, az abban az nem vitathatsz. Tehát Abba én nem. Nem. úgy gondolom, hogy az annyi olyan mértékben roncsolja a személyiséget, hogy valaki tartósan a nyilvánosság előtt másnap mondja. Én nem is tudom, hogy ezt egyébként meg lehet-e csinálni tartósan. Mert az lehet, de az ember egy hétig, két hétig nem tudom. Meg. Aha, ja, lehet. Meg, hát aztán jön a Shakespeare és ír, rá, ír róla egy király drámát, de hát az ja. azért ezt ja. sokan sokan Vagy csinálják. a David lynch és csinál egy filmet hol. Igen, vagy csinál róla Igen. egy filmet. Igen. Jó, hát akkor egy pillanatra azt nézem, hogy... Ingen. Jó, nem, nem kezdek jelentős fejezetbe, de akkor a jövő héten 7 óra 34 vagy 7 óra 35-kor hogy hogyha be, beleegyezik. Abszolút. Nagyon kérem. szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, Önök Navracsi Stibort hallották, most pedig egy kis zene fog szólni, mert egy kis zene fog szólni. Ha akarnak, telefonálhatnak. Ha ak az operatőr nem lett volna, tudta volna, hogy mi zajlik, akkor egy pillanat alatt látta volna, hogy a papírjaimat hogyan kevertem össze, és akkor pontosan meg tudta volna mondani, hogy én most valójában hol kéne, hogy ezeket külön válasszam. De miután nem figyelt, így most, ha nem telefonálnak, akkor a papírjaimat fogom szétválasztani. 061877-0877. Gyorsabban ment, mint gondoltam. Küldhetnek SMS-t is, de arra műsorban nem reagálok, vagy legalábbis általában nem, legfeljebb nevetek. Ismerem. 061-877-0877 reggel e, munkába jövet hallgattam a pálinkást, hallgattam a sebessényt, és hallgattam a bocskorcs és arra gondoltam, hogy vajon ezeknek a műsoroknak ilyen mértékben kell-e széttartaniuk. A bocskornál a hónajszűrtelenítésről volt szó, és a lápszörtelenítésről, és ez a szegély fiú, akinek nem eszembe a neve, aki mellette van, az úgy le lett torkolva a tekintetben, hogy egy műnek kell magát, hogy hát ott tehát ez volt az egyik. A másik oldalon meg van ez a fekete-fehér igen-nem, ahol valamit játszanak, hogy ezt nem lehet kimondani, hogy igen-nem, és aztán később a szarásról volt szó. A klubrádióban nem pont erről volt szó, és azon gondolkodtam, hogy ezt a pisi kaki, Fidesz, MSPS, vajon lehet-e valamilyen módon egy? Nem tudom, még nem jöttem rá. Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk, úr! Figyelek! tegnap délután fél hatkor hallottam a klub rádióba először, hogy, hogy Iványi Gáboréknál nem, még százárják el egyelőre a gáz jövő áprilisig, és elszírtam magam örömen, de pedig nem szoktam. Mert maga egy jó ember. Nem nagyon szoktam sírni. Jól tette. Sziaszt. Jól tette, az is jó, hogy ez így történt, az nem túlságosan jó, hogy ez a helyzet alakult ki. Jó reggelt! Jó reggelt! Érdeklődni szeretnék, hogy nem gondoltam arra, hogy a kis beszélgetéseket meg egy formájában. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. E, semmit nem gondolt, tehát hogy mondjam, e, rengeteg olyan ember van, aki megír interjúkat, ha valaki csinál egy interjút egy könyvkedvért, az például mindjárt más, tehát egy írott interjú eleve más, mint egy szabad beszédben elkövetett interjúnak a leírt változata, de nem. De, hát szomorú tudom... vagyok, mert megkoronázza a napjaimat. Vagyis... Meg tudom érteni. Meg tudom. Nagyon, nagyon szóval borzalmas, Egy, egyszerűen nem nyugdíjas vagyok, és borzalmasan hiányzanak a munkahelyemen. Rőről a beszélgetések, az értelmes, normális beszélgetések. Egyáltalán az ember szereti azt, hogyha egy okos emberrel beszélgethet, aki bizonyos dolgokat elmagyaráz, ember lehet, hogy mindennel nem ért egyet, de mégis olyan dolgokról magyaráz, amihez ő nem ért, ezért több dologot ért meg, mint ami ellen tiltakozik. Ilyen a Navracsicsra való beszélgetés, függetlenül, hogy önmagában a Fidesz mi volt, miatt nagyon sokan visszautasítják, de azok szerintem effektíve hülyék. De fordítva is ugyanígy van, Tehát fordítva is megvan. A kormánypárti sajtóban egy baloldali potentát megnyilvánulását utasítják vissza, mert nem hajlandók az eszét meglátni, csak a színét. Már nincs sok időm mert fel kell hívnom Egy telefon még belefér. Arra van 21 másodperc. Jó reggelt, lehet? Horváth Csabával beszélgettek, Zugló polgármesterével a beszélgetést az uglói Önkormányzat támogatja. Majd egy kérést fogok megfogalmazni a beszélgetés végén, de most menjünk előbbre. Um, Telep hosszasan beszélgettem Tóth Csabával. És ez itt is megjelenik, majd a jövéten is megjelenik vele, meg jelen lesz a civil a pályámban is, mert fekete Győr András némi unszolás hatására tegnap a reggeli startban azt bírtam mondani, hogy hát olyan embereket nem szeretne a listán látni, mint Tóth Csaba, és nem is lenne jelentőség, hogyha ő nem Zuglországgyűlési képviselő lenne, és Szülősi Györgyi az vajon miért nem gondolta azt, hogy meg kéne kérdezni Fekete Györgytől, hogy neki személyesen mi problémája van Tóth Csabával, de nem tudok válaszolni, mert nem vagyok Szülősi Györgyi, és egyelőre a főnököse vagyok, és ahogy elnézem a létezésemet nem is leszek, így aztán, nem mintha szeretnék lenni, e, így aztán ez így a levegőben maradt, de az, hogy túlmenően azon, hogy ez tegnap így elhangzott, és abban az ő hogy megállt a kanál a levegőben, és ezt nem leírva láttam, hanem megnéztem, és az előbb Navras és Tibor valamit leszúrt, hogy valamit miért nem hallgattam meg, vagy miért nem néztem végig, miközben csak elolvastam az összefoglalóját, és igaza volt, tehát mindent nem lehet megnézni. E, azt kérdezem tőled, hogy mekkora jelentősége van egy polgármesternek és egy országgyűlési képviselőnek, akik ráadásul egy pár családhoz tartoznak, a te hétköznapjaidat illetően, és semmit nem el, amit egyébként ügyvéded jelenléte nélkül nem mesélnél el. Annyira bonyolult és összetett kérdés volt, hogy hol kezdjem. Tehát, de, hogy de te is. Kinek a, nincs jelentősége a, a, vagy éppen van? Jól beszélsz erre nem tudtál? Ha tudnám, akkor, akkor, akkor. Hiszen nem, egy, egyébként a, egy. Jelentés kapcsán érted? Tehát, hogy ezen a fókuszon keresztül próbáljak meg erre a kérdésre válaszolni, vagy egyáltalán megfejteni, hogy mi történhetett. Mert erre, inkább erre, erre válaszolnék, mert... Ez Lát kérdem. van, bízó. Nyilvánvalóan az, hogy végre kialakult az, amit a választók most már jó pár éve vártak, hogy legyen egy egységes ajánlat az ellenzék részéről, tehát legyen egy új többség amit ma ugyan ellenzéknek hívok, de remélem, hogy 2022 tavaszától már kormányzati többségnek. Nyilvánvalóan ez bizonyos mértékben a különböző politikai formációk részéről kompromisszumot igényel. Ezt a kompromisszumot van, aki könnyebben emészti, van, aki nehezebben. Az MSZP öt éve mondogatta hogy csak akkor van esély legyőzni az Orbán Rezsimet, hogyha minden ellenzéki szavazó és minden ellenzéki eh, politikai formáció párt egy irányban dolgozik közös miniszterelnökkel, közös kormányprogrammal, közös 106 képviselőjelöltel, és ehhez tartozik a közös lista kérdése is. És most úgy tűnik, hogy és ez egy nagyon örömteli eh, folyamat, hogy elértünk oda, hogy ma már minden párt eh, ebben a teljes egységben gondolódik. Jó, hát listaügyben azért az a Momentum jelenleg még nem teljesen határozott. Hát éppen ö, szerdán jártam bent a nap hírébe, ahol a publikus kutatásáról is kellett beszélnünk, amiből azért előtt ki, hogy a Momentum szavazói minden más párt... Jó beszélsz, a Momentum szavazói a... többet gondolnak erről, mint amit ezügyben egyébként a Momentum vezetői hajlandóak kimondani, igen. Na most a helyzet az, hogyha valaki a szavazóit nem követi, akkor elválnak az útjaik, és nyilvánvalóan a Momentum nem fogja megtenni ezt a hibát, és nagyon örülök neki, mert valóban De az most a az nem tartunk nap, ez... Hát azért ott tartunk, hogy Fekete Győr már arról beszélt, hogy igen, és ha közös lista lesz, akkor milyen feltételeket kezdenek támasztani. Én ezt egyfajta politikai utóvéd játéknak gondolom, még csak nem is harcnak. Ebben persze vannak olyan áldozatok, akik ezt nem feltétlenül érdemlik meg, és nyilván ezek is el fognak múlni. <síns> és ilyen áldozatú szörnek... Csaba? Hát, én azt gondolom, hogy a Momentumnak ez egy vállalható áldozat volt, mert nem az ő pár tagjai közül kerül ki. Nyilván De az miért áldozat... Miért ne? Ő egy régi, ha úgy tetszik, régi szálka az ő szemükben, többször tettek hasonló jelentést, tehát ez valamennyire megépült, az ő olvasatukból, vagy az ői oldalukról, de nincsenek nagyobb jelentősége, mint amit elmondtam, hogy ez egy politikai folyamat, a politikai folyamatnak a legfontosabb részén. Tehát a konok tagadáson már túl vagyunk, és valóban tiszteletben kellett tartanunk a különböző pártoknak a folyamatait, mert nyilván a Momentumnál ez sokkal lassabb volt, mint mondjuk az MSZP-nél vagy a DK-nál, akik kezdetektől fogva abba hittünk, hogy ennek meg kell valósulnia, hogyha komolyan gondoljuk a kormányváltást. És ezt ma már a Momentum is így gondolja, és nagyon öröm, örömmel hallottam, olvastam, hogy ők, ők is ugye együttműködnek, és külön programalkotásba vesznek részt, tehát már a 200 főről beszélt Fekete Győr Randrás, hogy annyi ember készítenek fel majd a kormányzást különböző pozícióva, hogy már másnap át tudják venni a hatalmat, és mivel ez egy koalíciós formányzás, de egyébként szükséges. nem akar Ez, ez, pillanat, ez egy pseudo-gyurcsány szöveg, tehát amíg a gyurcsánynál majdnem izé megölték, addig a Fekete Győrt valamiért nem, hiszen ez egyébként nem arról szól, hogy földönfutóvá teszik őket, de 700 ember távozása van előkészítve, akik egyébként ezek szerint össze is vannak írva, mert egyébként hogyan jön neki a 700, de egyébként. Én 200-ot olvastam, de 700. Lehet, de 700 is lehet, ha csak elkezdjük felsorolni, hogy miniszterelnök, miniszterek, államtitkárok, államtitkár helyesek, kormánybiztosok, kormánybiztos miniszterelnök miniszterelnöki biztosok, miniszterelnök megbízottak. Ez ma olyan, hát ha jól emlékszem, a kisebb szám az olyan 200 körül van, tehát ami a közvetlen kormánytak, tehát akinek államtitkári vagy hasonló, igazolványabb az ennyi, és a kulcspozíciókban lévők nyilván nem tudnak én és... Mert azok olyan mértékben elkötelezettek a mai rezsimmel szembe, és vérhetően kiszolgálóik. Jó, de egy, egyfelől az, amiről eddig beszéltünk, ezzel kapcsolatban azt hangzott el, 2022-vel kapcsolatban azt mondta Fekete Győr András, nem csak a közös listáról, de a közös miniszterelnök jelölt személyéről sincs még döntés. Pont. Tehát az, hogy mit Persze, szeretnél, az egy másik kérdés, ez van most. A másik dolog pedig, hogy azért eddig úgy volt, hogy két évvel ezelőtt, két évvel a választások előtt azért ilyen kvázi halál listák nem készültek, és aztán amikor meg az embereket a kvázilistával törölve, akkor elkezdtek ócskodni, mert rájöttek arra, hogy ezt az emberek egyébként nem egységesen ítélik meg, tehát pontosan úgy, mint amiről te az előbb beszéltél, hogy nem jól teszi az a párt, amelyik egyébként szembe megy a szavazóival, és ez egy új jelenség, azt én megértem, hogy van egy ilyen igény, azt is értem, hogy eddig ilyen soha se következett be, mert az elszámoltatásnak az a formája, amit meghirdettek, az abban a formában sohasem jött létre. Lásd még Karácsony Gergely és Papcsák Ferenc, tehát nem kell nagyon messzire menni. Csak azt mondom neked, hogy jé, mik vannak. Én, én meg csak annyit mondok, ha már kicsit a kormányváltásról is beszélünk, hogy nyilvánvalóan politikai vendetta, euh, egészséges ember lelkében nincs igényként. De Jól ez a hagyzása ennek de, nem állt messze tőle. De euh, az, hogy akik egyébként konkrét bűncselekményeket követtek el bűnszervezetbe, Teljesen büntetlenül úszák meg, nyilván azt sem teheti meg egy magát jogállamnak nevező reményem szerint újra demokratikus formáció. A kettő között kell irasságot teremteni, Igen. és nem vendette a Jó, Jól, jól beszélsz, nem, ezt a középső utat ezt se a Gyurcsánynak, se a Fekete Győr Andrásnak eddig nem sikerült megtalálnia, de hát végül is gyakorolni én, én kell. Jó Gyurcsány beszéltem többször erről a kérdésről, és teljes mértékben egyetért, vagy egyetértünk abban, vagy az Én ezt értem, értem az ér tök ér jó, hogy ti egyetértetek család. valahol egy szobában, de ahogy beszél, abban folyamatosan csitul, mert az első megszólalása a parlamentben azért elég hevesre sikeredett, amit én emberileg megértek, csak úgy tűnt, hogy a politikában nagy a felzurdulást okozott annál, mint amit a volt miniszterelnök úr el szeretett volna érni. De e, most hirtelen veszeg egy nagy kanyart e, zugló felé, és sok mindenről beszélgettem túl Csabával, ha már egyébként az ATV így ilyen mellékszereplővé vált, mert elfelejtettek rákérdezni a személy, személyre, de közben meg főszereplővé vált, mert mondtak róla egy ilyen mondatot, és nem mondtak más személy, csak őt. Mi a helyzet ezzel a betonkeverővel? Na, szóval. Uh, Ez valami nagyon rejtélyes történet. Annyira nem, csak hát nek, kura, nek, nem Nekem is. Ura, de nem rejtélyes. Jó, mesél. Igen, hát rejtélyes. Na, szóval a következő van. Hol vagyunk helyileg? Uh, helyileg a. Az új Bosnyák városközpont mögötti e, üres területen vagyunk, uh -huh. ahol. Magánterületen. A városközpont, magánterületen, Igen. ahol majd az új Bosnyák városközpont valósul uh -huh. meg. Uh -huh. Ez a betonüzem normál esetben akkor kezdhetné meg a működését, amikor megállapodunk mindenben a városközpont építésével kapcsolatban. Elkészül az ehhez szükséges terv, ez sincs még meg. Elkészül az ehhez szükséges építési engedély, ez sincs még meg, és utána neki látunk egy közbeszerzés, után neki látunk a kivitelezésnek. Na, akkor kell betonüzemet létesíteni. Tehát ez a betonüzem... De én akkor jól érzékelem, érzésem, hogy a, amit én igen. olvastam és hallottam erről, ahhoz képest te valami újat mondasz, nevezetesen, hogy ez a betonüzem... Ez egyébként arra a projektre jött létre, aminek a nyitó napját még nem tudjuk, de jó érzékel, azt mondta, hogy itt vagyok, és ha én itt vagyok, akkor majd engem fognak igénybe venni? Nem ennél rosszabb együtt a <gül> <gül> Csak hogy értsék mondanom, hát a monológomat a Igen? kedves nézőre hogy Ideiglenes betonüzemet, már pedig ez egy ideiglenes betonüzem, aminek az engedélyezése jóval egyszerűbb... Elnézés. mi az, az, hogy ideiglenes betonüzem? Van? Az azt és azért mondtam a Városközpontot, mert egy konkrét projekthez, tehát ha te például mm. a saját házadat fel akarod újítani. Jaj, akkor időlegesen kaphatok engedélyt. Fölállítasz a kertedben, kertedben egy betonkeverőt, mm. akkor az természetesen a te házadnak az építésére szolgál, és mm. idejére. De az nem megengedett, hogy a kertedben álló betonkeverőből mondjuk kiszolgáld a szomszédokat is és most itt ez a történet csak nem a Jó, csak én szó, azt hanem, olvastam, de akkor lett, rosszul olvastam. Egyrésztről valami irtozatos méretű üzemről van szó, tehát ez nem egy betonkeverő, bár az elején de rosszul fogalmaztam. Irtozatos méretű, irtozatos méretű beton mennyiségről is szó. Jó, de majd. közben arról is van szó, hogy eddig nem sikerült bebizonyítani, hogy kereskedelmi célzattal hagyja el a beton a telepet, miközben nagy valószínűséggel miért is hagyná el másként, vagy másért. Hát, ez azért egy egyszerű megközelítés. Mert ez a betonüzem csak saját magát szolgálhatná ki. Magyarul nincs joga betonnak elhagynia ezt a telephelyet és formába. Mert csak a területen lévő betonozásra készíthetné, amit készít. Tehát itt meg nyilvánvalóan irrazolható tény, hogy nem így történik, mert többek között a 13. kerületbe visznek innen kész betont ami meg nem elfogadható. Tehát a zuglói telefény nem használható arra, hogy mondjuk teríse egész városban ezt a fantasztikus beton, beton anyagot, amit ott készítenek. Tehát erre nincs oka, és azért mondom, hogy van különbség abban, hogy valaki a saját a saját hollapotokról olvasom a szöveget. Tibba Zsolt jegyző tájékoztatásából kiderült, az önkormányzatnak és a polgármester hivatalnak szinte semmilyen hatásköre nincs a betonkeverő üzem megszüntetésére, mert, a magán mert az magánterületen működik, a C pedig nem végez bizonyíthatóan betonárosítást. Igen, de ezért fordultunk a kormányhivatalhoz írásban. Az ismereteim szerint annak a megállapítására ezt a kormányhivatal teheti meg, hiszen most ennek az engedélyezése is oda tartozik, hogy kivizsgálja, hogy azok a bejelentett egyébként és fényképpel dokumentált esetek, amikor innen betonkeverő mégis elhagyta a helyszínt, és mégis más kerületekbe szállított betont, ezek hogyan és milyen módon függnek ezzel a jogellenes tevékenységgel össze. Tehát itt a jogellenes tevékenységet meg kell állni. Mekkora üzemet képzeljen el, hallgató föl, föl kell szólítani a megszüntetése, és ismereteim szerint ez most már meg is történt. Jó, de azért ez nem semmi történet, ez egy mekkora üzem. Elég nagy. De hát a betonozási feladat is nagy lesz majd, ha végre elkészül. De még egyszer mondom, hogy akkor ezek nem, szerint ők abban bíztak, hogy ez ők lesznek majd azok, akik. Nem, szerintem ők abban bíztak. Nem, szerint akkor miben bíztak? El a, el a két... Ez a kivitelezőnek én azt gondolom, hogy a saját cégéről van szó. Tehát itt nem, nem az a helyzet, hogy van egy, van egy betonkeverő, aki majd abban reménykedik, hogy a leendő vállalkozó bízza meg. Tehát nyilván valamilyen módon a vállalkozóhoz kötődik. Tehát a, a majdani, majdani Oké, okay. városközpont... Neked a leendő városközponttal. Neked, a... kereső... Neked a városközponttal kapcsolatban már leszerződött partnereid vannak. Hogy hát hát erről beszélek? Hát akkor viszont hogyan lehet ő neki valamilyen leszármazottja? Nagyon egyszerű. Adott egy üres terület, és azt gondolta, hogy keres egy kis pénzt. Az Ezt az én alhoz, értem, de ennek közel van a városközponthoz? Hiszen ez, ott, ott, annyi, ott még nincsen. Annak, anna annyi, hogy ahhoz a, annak a magánterületén áll, ami a városközponthoz közel van. Egy de nem azon. És azt sem bizonyítható, de, hogy egyébként ez a cég de, részt akarne. Ez, ez a városközpont, ez a városközpontnak, magán a magánterület, a városközpont projekt, annak két része van, van egy önkormányzati része, mi a piacot, egy új önkormányzati hivatalt, uh -huh. uh -huh. házasságkötőtermet, egy új szakrendelőt, uh -huh. és összességében egy, egy vadonatúj városi teret uh -huh. hozunk létre. Mellette már az a magánberuházó tervei, és most csak koncepcióról uh -huh. beszélünk, nem konkrét kiviteli tervekről, egy kisebb léptékű kereskedelmi egység. És, és ahhoz köthető, köthető ez a betonizé? Így van. Ah, így van. Ahhoz, annyiban, annyiban is köthető, hogy annak a tervezett telkének a leghátsó részébe tették ezt a betonozó üzemet. Miért akartak veled újat húzni? Vagy azt gondolták, hogy te ezt tűrni fogod? Hiszen, ahogy én elmondtam, neked, nem alap, neked alapvetően nem neked volt problémád, hanem az ott lakók akadtak ki azon, a zajon, poron, meg azon a tevékenységen, amit volt, és aztán te is kiakadtál, mert te is úgy gondoltál, hogy ez nem normális dolog. Mint hogy bárki más valószínűleg kiakadt volna. Miért kockáztatják ezt meg? Az ember ugye azt feltételezné, hogy ennek a létrehozás az nem két fillér. Ha ez nem működhet, az ott ürese vagy dolga végezetlenül áll, abban mi érdeke van valakinek, függetlenül attól, hogy nem kell nekem mindenkinek a logikáját megértenem. Véleményem szerint ez a, a telek tulajdonosának valamilyen alvállalkozója lehet, aki úgy gondolta, hogy keres némi pénzt abban a megelőző egyébben, amíg még nem betonoznak a városközpontjavára, betonozni akart másnak. Tehát adott egy üres telek. Én ezt értem, de ha az egy az évig az működik, akkor. De szerinted egy év alatt megtérül ennek az üzemnek a létrehozása, majd adott ez esetben? Egy mobil üzem, ez egy mobilüzem, ha jól értem, ennek a a uh -huh. technológiáját, ezt a ah. két nap alatt felállítják, egy nap uh -huh. alatt elviszik. Tehát, hogy ez nem egy, nem egy oda betonozott valami, hiszen ideiglenes létes. De létes gyönyörű, alatt. tehát komolyan mondom, egy, egy rendes magyar film történetéről beszélgetünk. Azt kérdezem tőled, hogy ez mióta... Tudod, ha valakinek, ha valakinek a kezében van egy, vagy egy kalapács, akkor nyilván szögelni akar, ha valakinek betonőző üzeme van, az nyilván arra gondol, egen, hogy lát egen. egy üres telket az egen. érdekeltségi körből, akkor egen. ott létrehoz egy üzemet. Igen. Betonozgatunk, betonozgatunk. Ez mióta van? Néhány hete. Mm -hmm. Tehát olyan érdemben túl sok mindent nem tudtak és, és És az egyébként jogilag normális, ha jól tudtok együttműködni a kormányhivatallal, hogy ehhez egyébként a polgármesteri hivatalnak semmi köze? Hát ez nem a jó viszonyon múlik, hanem a jogi... Én ezt értem. Azt kérdezem, hogy ez a jogi szabályozás egyébként rendben van-e? Én pontosan ezt kérdeztem. Értettem? Nyilván nincs, hát nyilván nincs de hát, ami hatáskört lehetett elvittek. Hát többek között ugye az építési osztályt vitték el a kormányhivatalba, ami az alapvető akadálya, hogy az önkormányzat. Mennyi időn kéne belül kéne a reagálni a, ez a Pest megyei, vagy melyik kormányhivatal? Nem, ez a fővárosi. fővárosi. Mikor kéne neki reagálnia? Hát ezek mindig jó kérdések, mert... E itt lehetne órákba is, tehát ez egy valóban, valóban szorosan együttműködő valami Igen. lenne, hát Sára Botond vezeti, aki egy fidezes politikus volt még tíz hónappal ezelőtt, ugye nyolcadik előtt polgármestere, neki ezt viraságon adták. <sínt> Nyilvánvalóan nem teljesen a politikától független, teszi, amit teszi. Nem állítom, hogy ebben van politika most kivételesen. <sínt> <Pont>, figyelj, a... <sínt> azért lassan kitáld a gondolat, mert azt akartam kérdezni, hogy a betonüzem tulajdonosát, azt tudjuk-e valóban sorolni. Szerintem, nincs, nincs, szerintem nincs. Tehát mondjuk, vélhetően, ha ez egy 16. kerületi önkormányzatnál történne, akkor Sáraputon gyorsabban intézkedne, mint adott esetben nekem a zólói önkormányzat tekintetében. De ezen is túl leszünk majd. Értem. Ez ott mekkora problémát okoz a lakóknak? Nyilván a közvetlen környéken igen, zugló távolabbi részében meg nem is tudnak a problémáról, de hát ez ilyen, ha helyben fontos, akkor helyben intézkedni kell. Szuperkupa. Ugye hát a nehezén már túl vagyunk, már ami a konkrét nehezét illeti, hogy mit okozott vírusilag, az majd a következő napokban derül ki. Gondolom mi a ketten egyetértünk abban, hogy azt kívánjuk, hogy semmit de te tartottál sajtótájékoztatót, online, offline, mindenféleképpen elmondtad a véleményedet, reggel elolvastam a népszavát, ami azt mondta, hogy nem nagyon volt rendben, elolvastam a 444.hu-t, ők azt írták, hogy többé-kevésbé rendben volt, most hogy ehhez képest aztán a meccset nem néztem bele, annyira elment a kedvem, az egésztől engem meghívtak, és úgy döntöttem, hogy nem megyek el kérdeztem a tévétől, hogy van-e valami központi direktív, vagy elmehet-e s dolgozni, mert volt, aki elment, de ebben nem sikerült a direktívához hozzájutni, de én úgy döntöttem, hogy nem megyek el, mert nem állna nekem jól, és értem azokat, akik aggódnak. Te aggódtál. Beleértve, hogy olyan mérvű forgalom elterelés volt Budapesten 6-7 14-5. kerületben, amit ember nem ért, és ebben zugló is érintett volt. Itt leviszem a hangsúlyt, te jössz. Helyzet az, ami miatt továbbra is aggódom, és nem a, nyilván nem a foci ellen beszéltünk, de azért egy, egy olyan tömegrendezvény, ahol több mint 14 ezer ember összeverődik. Mert most, ha jól láttam, akkor azért a külföldiek szerencsére távol maradtak. Akkor annak az esélye, hogy ott ne legyen körülbelül 100 fertőzött, statisztikailag nulla. Mert a mai fertőzöttségi adatok szerint 1% körül járnak az átfertőződési arányok tehát, hogyha van 14 ezer ember egy helyen, akkor az is valószínű, hogy ott van 140 fertőzött. Persze a következő kérdés, hogy hogyan ülnek, találkoznak-e, mit fognak meg egymás után, annak, mint járványügyi következményei vannak, de ez egy óriási kockázat. Tehát nem, az a, nem csak az a kérdés, hogy hányan fertőzték meg egymást tegnap, persze ez nagyon fontos egészségügyi kérdés, de, ez, de, de az is, hogy hányan voltak potenciálisan olyan helyzetben, hogy a megfertőzés, megfertőződés után adott esetben nagyon súlyos következményeken néznek szembe. És egy ilyen esetben a, a kockázat az legalább akkora probléma, mint a ténylegesen bekövetkező baj. Tehát ha az ember látja vonatot, akkor nem, nem áll a sinekre. Még akkor sem, hogy egyébként azt gondolod, hogy le tud róla ugrani. Nem vitatkozom vele, tehát euh, én ezért nem mentem el meg hát az egésznek a megrendezési körülményei független, att, hogy a végén mennyire volt professzionális vagy nem professzionális, engem erről győzött meg. Pontos vesző, Uzsoki utca, intenzív, miközben tudom, hogy ez nem kerületi e, tulajdonban van. Én számomra az Uzsoki egyrészt fontos az apám miatt, aki ott volt főorvos, másrészt meg jóformán minden egészségi problémámmal oda megyek. Nem örülök, hogyha azt hallom, hogy ott az intenzívnek problémája van, talán problémája van, mert ugye emmi engedély kell ahhoz a főigazgató asszonynak, hogy nyilatkozzon, és mostanság az emi nem nagyon szokott nagyvonalú lenni a tekintetben, hogy engedélyeket ad. Ugye átvezényelték a dolgozók egy részét. Igen. A rendelőintézetet, ugye korábban a rendelőintézetet is érintette ilyen. Most még ott nincs ilyen? Egyelőre nincs. Egyelőre nincs ilyen probléma. Mert a küld delegáltak embereket, ha remlékszem még volt is róla szó. Igen, egyelőre nincs, ilyen, egyelőre nincs még ilyen probléma, de ahogy megyünk bele a járványba, ezért nem mindegy, hogy milyen súlyos járványügyi ugrások vannak, mert valóban, hogyha egyre több beteg lesz, akkor sajnos ilyen átadénylések is jönnek, ami már viszont ellátási nehézséget okoz. Még erről nem nincs szó. Koronavírus járvány és önkormányzati élet összefüggését, illetően van-e bármi, amit mondani akarsz független attól, hogy mindenkinek felhívod a figyelmét azoknak a protokolloknak a betartására, ami most szükségeltetik? Azon kívül van-e bármi, eh, amit ígyben most el kéne mondanod? Én, én azt javaslom, hogy ne csak a protokollt tartsuk be, hanem eh, hordjuk a maszkot mindenhol kilépünk a lakásból, tegyük föl, és utána automatikusan hagyjuk magunkon egészen addig, amíg újra biztonságos környezetben nem érünk. Ezzel tudjuk ma a legtöbbet tenni, és ugyan ez ma még nem előírás Magyarországon, de például nyugat európa be számos helyen igen, és nagyon jó eredményeket érnek el. Legutóbb éppen Merkeli professzor úr számolt be egy angliai kutatásról, amiben a maszkiselésnek kimondottan a járványra szembeni pozitív hatásait derítették fölsőt, sőt, mert azt is megállapították, hogy a maszkviselés valami furcsa, erősebb immunitást, lehet, hogy a nehezebb légzéssel összefüggésbe, de hogy valami erőteljesebb immunitást ad, és hogy a Covid-dal megfertőzöttek, hogyha a fertőzés után is még hordják tovább a maszkot, kevesebb szövődménnyel néznek szembe, mintha nem, és van még egy előnye a masznak, hogy nem mindegy, hogy egy vírus pöcs, vagy pedig vagy egy nagyobb dóz is kapunk. Tehát a, a, a megfertőződésben és a következmények tekintetében, a szövedmények tekintetében Komoly különbség van, hogy milyen mértékben kapjuk a dolog Anna, mellett. Annak arom. idején az önkormányzat bizonyos személyek részére adott ingyen maszkot. Azt kérdezem tőled, hogy ebből a készletből maradt-e még, illetve beszereztetek-e újabbakat, vagy tesztet, vagy miután ez nem önkormányzati feladat, van ilyen, de nem érdemes a mennyiségéről beszélni. Van, van még néhány ezer maszkunk, tehát hogyha abban az érinteti körben, tehát a, az idősekben, vagy éppen a, az egészségükben e, nehezebben élőkkel, vagy bármilyen, e, bármilyen egészségkárosodással élőkkel e, kérése van, akkor természetesen továbbra is tudjuk ezeket biztosítani. A karantén... De, a, de, amikor, de amikor ezt mi megtettük, akkor még nem volt kapható. Tehát az okay. akkor egy nagy innováció volt. Ma már azért hozzáférhető a maszk, Teszteket veszünk, ebben elsősorban veszélyeztetett dolgozóinkat, elsősorban az egészség dolgozóinkat szűrjük a szükséges mértékben és helyen. Hát az állami protokoll itt is nagy mértékben marad el az élettől, mert ma már tömeges szűrés lenne szükség azokon a helyeken, ahol a vírus megfordulhat igen. főleg mondjuk egy Covid-dal igazolt pozitív eset környezetét tesztelni kéne, ma ezt nem csinálja a kormányzat, és ez egy komoly kockázott. Szintén. Azt kérdezem, hogy a minden zuglói oktatási és nevelési intézményének digitális hőmérők el, való ellátása, az hol tart, miközben elvileg ez se a ti feladatotok? Ti az annyiban van, hogy ezt Tóth Csabával együtt végeztétek? Mi ezt szeptember 1-én megtettük, a kormány pedig néhány héttel később bejelentette, hogy igen, ez mégiscsak jó ötlet és akkor ezen túl protokolt, de amikor először ezt mi felajánlottuk, akkor hát mondjuk úgy, hogy nem volt. Ez minden iskolás nevelés intézmény megkapta? Így van. Minden iskola megkapta, mi természetesen az óvodáinkat, bölcsődéinket is ezzel elláttuk, miott elő is írtuk, hogy ezt, ezt a szűrést végezzék el, tehát a belépéskor, ez történik, és ugye október 1-től most már minden intézményben kötelező is lesz, és ezért mondom, hogy a kor, az egészségi kormányzat folyamatos, súlyos fáziskésésben van, ami persze járványügyi problémákat okoz, tehát többen betegednek meg azzal, hogy jóval kevesebb, vagy jóval később kezdenek olyan észszerű intézkedéseket, amit már hetekkel korábban meg lehetett volna tenni. Visszaépült a műsorba hosszú hallgatás után Filipov Gábor, aki 4 8 és 7 óra 35 között lenne, így aztán Navrasi Stibort 7 óra 30 helyett 7 óra 35-kor hívom, téged pedig ezek szerint, ha megengedett, hiszen most is, meg korábban is 8 óra 4-et írtam, valamikor 8 óra 4 és 8 óra 8 között hívlak, tovább nem fogok csúszni, megígérem. Köszönöm szépen, állok rendelkezésre. <gül> Nem úgy értettem volna, hogy egy kicsit aréptoltam a szekrényeket, a, a Filipov nevű vért Mert hogy a negyed óra, ami rendelkezésünkre áll, az nagyon kevésnek tűnik. Csak ezt szerettem volna mondani. Van-e a, agyaf... a Filipovra kíváncsi, vagy minden reggel ott lesz a rádióban és tévében? Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Állok Én máskor is szépen. rendelkezésre, a van bármilyen sürgős mondandó, Isten ne adja, de ha jó hírról van szó, azt is szívesen beszámolok. Kelemes hétvégét! Viszont halász Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek! Horvát Csabát hallották, Zugló polgármesterét a beszélgetést, a Zuglói önkormányzat támogat, és akkor csináltunk a Filipovnak még öt percet, vagy csináltam. 061-877 0877, én hátra Ugye annak idején az apácaival azt mondták, hogy a mai Szent Evangéliumnak vége, hogy én mindig rettegek, hogy amit annak idején az apácaival valami tanár mondott, ha én most mondom, akkor politikailag mennyire vagyok inkorrekt, és emiatt én, mit, én, én hogyan leszek majd ott, abba lécés mutasd meg azt a sarkot, hogyan leszek abba a sarokba térdepeltetve kukoricát nem fog tudni az operatőrnek mutatni, mert erre nem voltam felkészülve, és ha meg tudnám mutatni, akkor is csak konzerv kukoricát tudnék megmutatni, vagy cső kukoricát, amire pedig térdepeltették az embereket, A száraz kukorica volt, mert egy nedves kukoricára rátérdepeltetni valakit, ez, ez mégiscsak elmebaj. Így jutunk el nagyjából a Bocskor és a Sevestén Balázs műsorhoz, ahol, amit most csinálok, tehát én most egyesítem. Tehát én, én azt gondolom, hogy én megterentem azt a műsort, amiben mindegyik íz felelhető, legfeljebb az arányok nem teljesen azonosak. Önökön múlik, hogy lesz-e beszélgetés vagy sem, garantáltan azt mondja, most 8 óra van, 20 perc múlva felállok, mert haza kell, hogy menjek de 20 percig itt kell, hogy legyek. Ráadásul az mégiscsak elég hülyén néznek neki, hogy ugye a rádiostúdióat azt még ott de a tévéműsorban van 12 perc, hogy felállják is felálljak és elmenjek, mint egy pseudo mesterákos. de hát a mesterákos mégiscsak uh, uh, azért mutatott egy széket, mert valaki nem jött el, nem pedig azért, mert ő hazament, uh, és a kettő között elég jelentős különbség van, úgyhogy itt maradok, mert hogy itt kell, hogy maradjak. Ennél több türelmet kérek. 0618770877 Ma 2020. szeptember 25-én Pénteken 5 perccel fél kilenc után Saturday, anya, anya. Csak hogy még valami érdekességet elmondjak Én tényleg teljesen az elmúlt időben viszonylag... Jó, hát a telefonálnak, akkor nem mondom. Akkor mégis mondom. Tehát sokat fogytam, mert sportszerűbben éltem. És hát ehhez a jó idő is kellett, mert az jobban befolyásolja az életemet. tehát a süt a nap, ahhoz jobban tudok alkalmazkodni. bonyolult történet nem kezdenék bele. Úgyhogy most ez az időjárás, ez nem minden szempontból kedvez amikor pedig alig tudok aludni és teljesen felborul a napom akkor meg végképpen, úgyhogy én ma reggel negyed öt kor megettem a honpola által főzött spenót maradék részét három kemény tojással nem hogyha erre szeretném önöket rávenni, de azért tud hatása lenni az emberre a legkülönbözőbb módon, hogyha reggel negyed öt kor spenótot eszik tükörtojással nem tükörtojással kemény tojással de most enni estig nem fogok. 061-877-0877 és további blödségekkel szerintem nem fogom szórakoztatni önöket. Ha hívnak, akkor beszélgetünk, ha nem hívnak, akkor zeneszól. egyéb iránt a Filipov-Navracsis-Horváth-Csaba trióval egy viszonylag szép évet írtam le, vagy legalábbis én abban reménykedem, hogy szép évet írtam le. Reggelt. Halló, jó reggelt! jó reggel, kívánok! Hát, hát szeretném mondani, hogy a ATV-be adják az égszertévé helyett a másik marhaságot, amit sokan kifogásoltak. Hát ezt még olyan nagyon nem tudják kifogásolni, mert csak néhány napja megy. Hát lános, már legalább négy napja megy ez a tele shop, két uh -huh. és fél órán keresztül, de ezért nem nézem az ATV-nek egy műsorát se sajnos. Mert az észre is egy hülyeség volt, ez meg még nagyobb, két és fél órán keresztül ugyanazt ismétlik, mint a Lemes. Hát ugyanazt nem ismétlerezhetik, hiszen ez ö, vagy egy élő műsor, vagy ha nem is élő műsor, de betelefonálásra ösztönöz. Hát hát egy, igen. Egyelőre annyit tudtam önnek elintézni, hogy a, kor a koronatévét, az ékszertévét erre cserélték, hogy ezt a tévét milyen tévére lehet cserélni, nem tudom. Aha, Ugye aha. ehhez alapvetően az kéne, hogy egész nap műsort sugározzon saját vagy más gyártású aha. műsort az ATV, de ahogy a szülősi Györgyinek még nem vagyok a főnöke, a műsorigazgatói szerepkört se vettem még át, nem biztos, hogy szerencsés lenne. Na most az az igazság, hogy a, az ATV-nek az egyetlen egy telefonja, ugye az a szolgálat, egyetlen egy, aztán kapcsolják a portát, kereskedelmi osztályt meg a nem tudom, mi igaz, titkárságot sehol nem lehet elintézni, mindenhol máshova küldenek össze vissza a Aki rendben van, de jó, maradjunk abban, hogy én most egy központi embere vagyok, az ATV-nek, megtalált engem. Asszonyom, legyen szíves, mondja meg, hogy mit szeretne, és továbbítom a vezérigazgatónak. Mit mondjak hát, a az, vezérigazgatónak? Hogy a, tel a tele sok helyett valami más adnának értelmeset. De, de, de mégis mit, mit? Mit adjanak? Hát ilyesmit, legyen töm, itt több Jakubcsek. Hát ilyen betelefonálos műsor szeretnék. Lehet, hogy Csek is jó lenne, de valaki mást. Tehát, hogy ne legyen tévésobb, tök mindegy, hogy mi, de ne Tók. legyen ékszer tévés, ne legyen tévésobb. Igen, igen, pontosan, nagyon kedves, nagyon szeretném. Kérem, Alássan, a hétvégén elküldöm az üzenetét, hogy aztán én itt maradok-e vagy sem, azt nem tudom, mert azt hogy olyan jól fog önnek sikerülni, hogy aztán a végén itt is tévésobb lesz. És aztán eljön a pillanat, amikor mindenhol tv lesz. RTL klubban, TV1-ben, TV2-ben, ATV-ben, BTV-ben, mindenhol TV-shop lesz. És amikor rendszerváltás lesz, akkor az kicserélik XR TV-re. Innen lehet tudni, hogy új rendszer van. Ők váltják egymást. Hogy most melyik a republikánus és melyik a demokrata, nem tudom. Az XR TV legyen, a republikánus és a TV-shop legyen a demokrata? Vagy fordítva? Figyeljenek, bármikor csinálok olyan műsort, mint a Balázsék és a Bocskor. Bármikor. És ez nem kell szőrteleníteni. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Hát sajnos a hölgy egyet nem ér, hogy ez a... Tévé, hogy mondjam, a reklámból él meg. Minden, tévé tévé minden kereskedelmi minden kereskedelmi él meg. Pont, Még sincs mindegyik TV-Shop. Ez lehet ezt tényleg kritizálni. A másik van de elnézést Ezen ennyi... az alapon mindegyik tévében mértéktelen mennyiségű TV-shopnak kéne lenni, az ölogikája nem nagyon persze. stimmel. Jó, csak azt szeretném ennek mondani, hogy a legközelebb jobban vizsgázik több időt kap. A lányomnak volt egy periódusa, amikor rá volt gerjedve a TV-sopra. egyetfejlődésnek nagyon érdekes periódusai vannak. Nekem az égszertévében az ízék tetszettek nagyon, a körmök, tehát uh, ahhoz, hogy az égszertévében szerepeljek, ahhoz azt szemel elki nem ennem Van olyan hallgatóm és nézőm, aki felnőtt és még rágja a körmét. Én nem rágom a körmémet, de tépkedem. Nem a körmömet, ami mellette van. Nem annyira, mint a honpola, de itt megállnék, mert nem szeretném nagyobb mértékben kibeszélni tágabb és szűkebb családomat. ékszer ékszertévé, van -e bármi, amiben még segíthetek önöknek? 061-877, 0877. Semmében nem tudok segíteni önöknek. Háj, hát akkor figyeljenek, akkor itt jó világ van. Jó reggelt! Jó reggelt Jóanok! Ez a Keifer Jancsi? Ez az. Én egy olyan ö, dolgot szeretnék megelíteni. Nem tudom, ez most, hogy adásban van, vagy hogy... Hát, vagy? Ha velem beszélget, akkor nem lehet máshol. Aha. Uh -huh. Tehát ö, azt szeretném mondani, hogy most az a tegnapi foci mérkőzéssel kapcsolatban. És hát nagyon sok ellenzéki párt már régebben felemelte. Elnézést, elmondaná, hogy mit szeretne mondani? Mert körbejártunk valamit, miközben ez nem szex. Elmondani, hogy mit szeretne mondani? Én azt szeretném, hogy valaki válaszoljon arra a kérdésre, hogy például mi a különbség, hogy a sportrendezvények látogatottsága és a Hát most kifogás volt, hogy éjjel 11-ig nyitva vannak. Megmondta Pécsi Blanka, beszélni nehéz, és tessék, itt van rá a példa. Ha bár ez egy tévéműsor, és nem mindig beszélek, és nem mindig adok videót, én azt gondolom, hogy ragyugan el lehet viselni, szól szól. tehát nekem nincs hiányérzetem. Az előző két telefonnal viszonylag nehéz volt megküzdeni, de viszont teljesen felesleges. Van valaki, aki érdemlegesen tudja, hogy miért telefonál, és el is mondja? Tehát, hogy ő benne ott van kéztermékként, de... Ki nem tudja, ilyenből már volt kettő. Van-e olyan, a tévében már csak másfél perce lesz? Hárnyad kilenc van, kerek kilenc percig maradok, tehát kilenc percig szól a aztán minden lesz, csak én nem. Erre a kilenc percre van-e vállalkozó, kedvű ifjú? idősebb, akinek van valamilyen mondandója. 061 0877 a TV nézőktől elköszönök. Kelemes hétvégét. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó adás, akkor hétfőn találkozunk. Ha csak nem jut le hajókötél. Miért pont a hajókötél, nem tudom. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Balázs Zsasz vagyok. Fialul két rövid kérdésem lenne, az nem is igazán önhöz, hanem valami illetékessel, tehát egészségügyihez vagy önkormányzati emberhez. Tegnap az ATV-be szaladt egy szalagcím, amin közölték, hogy 4600 forint egy teszt. És ennek a gondolatnak mentén végig gondoltam, hogy hát nem vagyok már fiatal. És amikor gyerek voltam, sajnos egy ilyen betegség folytán járványkórházban is fogtam. Az, ami azt jelenti, hogy az 50es években még volt járványkórház. Jelen pillanatban a városban nincs. Én úgy végig gondoltam a jelen állapotot, és hát érdekes következtetésre jutottam. Nem tudom, hogy erre fog -e tudni valaki válaszolni, hogy ez miért így van és miért nem. Jelen pillanatban a Hüvesföldi úton ott áll a Lipót, amire vigyáznak, és ott vannak az épületek. A Volt Gorki sorban ott van a Volt BM kórház, ami szintén üresen áll... De kis Halason egy teljesen felszerelt kórház is van. Köszönöm, hogy és hívott. Üyes. Ennek miköze van az 5000 forintnál olcsóbb teszthez? Elképzelni nem tudom. Csak valahogy onnan ugrottunk bele ebbe a medencébe, amiben víz nem volt, így aztán 8 napon, hát ki innen, ki onnan gyógyuló sérüléssel távozott. Imáron három emberrel próbáltam elbeszélgetni arról, amiről én azt gondolom, hogy lehet beszélgetni. Ez a három, ez a három Beszélgetés az arról győzött engem meg, hogy ezekről nincs mit beszélgetni, függetlenül attól, hogy mind a háromnál értettem, hogy miről beszélnek, de. Igen. Van egy negyedik jelentkező. És a Netán cserébe önök gondolják azt, hogy én alkalmatlan vagyok a műsorvezetésre, hát akkor e tekintetben kiegészítjük egymást. Négy perce múlott háromgyedt kilenc a Pat Metheny féleszám tulajdonképpen most már elindítható. Hogyha... Ez kettő percig tart ez a Pictures of You még. Ha két perc alatt nem fut be olyan telefon, amiben érdemlegesen én tudok valamit kezdeni, akkor két perc múlva elköszönök Önöktől. Önökön múlik, hogy meddig tart még, én akár itt maradok 9-ig is, tehát nagyon rá akarnak venni, volt már itt olyan pillanat, amiért az ember az egész napot itt töltötte volna, de ahhoz olyan telefonáló kell, olyan történettel. Utoljára mondom, 061-877-0877, 5 perccel múlott, 35-9, talán az utolsó szép őszi nap van, bár biztos októberben azért még fog sütni a nap. 1 perc és 20 másodperc 40. Jó, reggelt! Jó, reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy holnap a civil a pályán az élőben lesz, vagy felvételről. Felvételről lesz. Jó, köszönöm. Nagyon szívesen. Egész heti Kejfe után, a Szlazsánszinak az egész heti munkája után csak akkor készül írőre uh, uh, civilapáján, hogyha egyébként uh, a péntek egy óra utáni rész egészen szombat hétig olyan eseményekkel bírhat, amiért érdemes élő csinálni, mert egyébként a humán erőre vigyázni kell. Jó reggelt! Haló? Jó reggelt! Jó reggelt. Én Zoltán vagyok, nem tudom, tartozik el tárgyörhöz, de annyira megváltozott a közlekedés a Dohány utcából egészen a körútig, hogy gyakorlatilag a Dohány utca... Jó, a figyeljen, út... a kérdésem a következő, hogy vagyunk-e olyan bizalmi viszonyban, hogy megadja a telefonszámát, és akkor szerdán, nem, csütörtökön Igen. összehozom a Niedermüllerrel. Nagyon szépen megköszönöm, várj... nem a telepont. Ne, ne, az istenmens, mert akkor... Minden... Jaj, nem hűsorban. Ne, hát figyeljen, ha csak nem akarja azt, hogy mindenféle hülye felhívja, jó. ahogy engem fölhívnak, tehát akkor szerintem attól jobb, hogyha megóvja magát. Várjunk egy második -re. Rendben van, csak elindítok itt valami zenét. Így, hogy ne legyen És csomd. én tártam? Az jó lesz. Az egészen kiváló lesz. Így, így. Nem, ennek volt örtelme, viszont várnia kell csütörtökig miszer lesz ember, aki rá, hogy ezt elfogadja, vagy sem, ez egy másik kérdés. Még hallanak engem, tehát itt ülök, még hívhatnak. Szólok, amikor fölálltam. Süt a nap még. Sajnálom ezt a nyarat, nem volt egy fantasztikus nyár, de voltak nagyon jó pinaltai. Akkor el vagyok engedve, ugye? Jó reggelt! Jó Ne? Nem értettem. Bocsánat, láttam már egy pakétot most hajnalban. Igen. Annyi szerepel rajta, hogy délelőtt fiatal délután puzsi. Középes. Spirit enne... FM. Igen. Így van. Igen. Köszönöm. Ennek eh, van, van önnek erről véleménye? Vagy pedig ön teljesen független. Ha valóságot akarom mondani, akkor Igen. amikor hirtelen megosztották velem, hogy lesz egy ilyen, akkor azt hiszem, hogy ez már el volt döntve. Azt, hogy nekem erről van-e véleményem, azt nem kérdezték meg. Teljesen megértem. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. A felső részért vállalom a felelősséget. A többi meg nem rám tartozik.